E allora iniziamo come annunciato entropia massima di quest'oggi, 14 dicembre 2015, parleremo ancora di acqua pubblica e di altro, lascio senz'altro la parola a Chiara, oggi abbiamo diversi ospiti. E ciao, buonasera a tutti e a tutte, bentornati ancora a parlare di, di sesto idrogeologico, è il tema fondamentale della serata. E, mh, rispetto diciamo agli, agli altri anni in cui abbiamo parlato sì, di dissesto idrogeologico abbiamo raccontato quello che eh, succedeva man mano eh, nel, nel mondo, in Italia eh, appunto dovuti a mh, quello che, che succedeva su, mh, su alluvioni e dissesto in generale questa volta vogliamo cercare quest'anno Mm, vogliamo cercare di parlare eh, più approfonditamente di quello che succede nei luoghi dove avvengono le alluvioni, quindi quello, quello che si muoveva prima, eh, cosa succede durante e quello che succede soprattutto dopo, come, come cambia l'atteggiamento delle persone, delle autorità locali, se si muove qualcosa o tutto come sempre rimane come prima. e come prima tutto si muove solo sull'emergenza del momento cioè quello che fa notizia quello che si sente eh, ai telegiornali che è sempre notizia dei danni e delle, delle perdite in termini di vite umane durante le, le alluvioni ma eh, invece di parlare appunto di, di una, delle situazioni solo ed esclusivamente di emergenza cerchiamo di di vedere cosa succede se succede qualcosa um, nel dopo, dopo alluvione, se eh, si muove qualcosa nel, nella consapevolezza diciamo, del rischio da parte delle, della popolazione e se le autorità locali riescono a fare fronte in qualche modo, cosa che eh, normalmente non avviene purtroppo. Ma mh, questa sera parleremo in particolare... di quello che è avvenuto appunto un anno fa a, a Carrara durante l'alluvione del, del 5 novembre del 2014 a Carrara e quindi avremo due, due contatti telefonici con Giulio Milani eh, di Carrara, scrittore e ehm, autore del libro La Terra Bianca E, e con Rossella del collettivo eh, Arlock appunto di Carrara intanto eh, cerchiamo di fare un po' un'introduzione un su, su quello che, che è successo il 5, il 5 novembre ma soprattutto un po' eh, la, la storia delle, delle alluvioni in un luogo che non è... diciamo non è estraneo a questo tipo di, di eventi e quindi passo la parola a Marco bene ciao a tutti e, come diceva Chiara la storia di quel luogo non, non inizia l'anno scorso, parlando soltanto degli ultimi 10-11 anni ci sono state addirittura 4 alluvioni a partire dal 2003 e Nel, la prima di cui tra queste è venuta il 23 settembre 2003, mh, dando un po' di numeri sono piovuti circa 200 mm d'acqua in un paio d'ore poco più e Carrara è stata sommersa da circa due metri d'acqua, c'è stato purtroppo un decesso, decine di milioni di euro di danni, centinaia di sfollati, migliaia di case lesionate. gli stessi numeri si sono ripetuti successivamente nel 2012 per due volte consecutive, l'11 novembre e il 28 novembre e nel 2014 il 5 novembre, come appunto stavamo dicendo prima, questo è, stata, è stato l'ultimo evento alluvionale della zona tra questi eventi, tra il 2003 e il 2012, la cosa interessante è che si è intervenuto nel 2007 è stato costruito un argine nel fiume che passa per Carrara, che è, è un piccolo fiume a carattere torrentizio, lungo una ventina di chilometri, si chiama Fiume Carrione e questo argine però era chiaramente, è stato chiaramente poco adatto al, al, suo, um, al suo scopo, visto che comunque dopo la sua costruzione sono avvenute altre tre alluvioni. E le, in base a questo c'è anche, anche un'inchiesta in corso Anche perché durante l'ultima alluvione, in particolare, 150 metri circa di questo argine sono venuti giù e, e l'acqua è stata ripata fino ad arrivare a Carrara. E, L'argine è stato costruito nel 2007 e nel 2009 è stato certificato come, eh, o, come costruita d'arte: la, la costruzione in teoria era stata fatta bene. Però dopo ci si è accorti, soprattutto dopo quest'ultimo evento, che in realtà non era mai stata collaudata come per legge dovrebbe essere necessario. L'argine eh, è, è costato circa 400 euro, mentre per i danni delle varie alluvioni sono stati mh, spesi o comunque eh, mh, eh, i danni sono stati di circa 60-70 milioni di euro. Come sempre... magari spendere un pochino di più prima rispetto a stanziare dopo l'emergenza sarebbe stato il caso eh, in questo momento ci c'è un'inchiesta un in corso, ci sono sette indagati sia, del, sia all'interno della provincia che eh, nelle, nella ditta costruttrice del, di questo argine e Lo scorso ottobre, eh, cito dal, dal fatto quotidiano, Maurizio Rosso, che è un perito nominato dal, dal GIP giudice delle indagini preliminari, ha dichiarato che eh, nella relazione per l'incidente probatorio ha dichiarato che l'argine era come eh, se fosse una. che con quell'argine era come se avessero puntato una pistola contro Carrara e che questo argine era del tutto inidoneo a scongiurare il rischio del verificarsi del fenomeno, ovvero dell'esondazione. Quindi, oltre a questo tipo di problema. antropico eh, in un'area comunque a livello geomorfologico, geologico e anche climatico, già di per sé abbastanza soggetta a questo tipo di eventi mm, pensiamo che è abbastanza simile come morfologia anche alla zona della Liguria Genova, con eh, delle montagne quasi a picco sul mare e, mm, e dei fiumi chiaramente fiumi di breve corso 20 km come in questo caso e a carattere torrentizio inoltre è una zona molto piovosa Eventi di 200-300 mm sono stati, eh, durante una giornata o anche durante poche ore, sono stati eh, registrati diverse volte nel corso degli ultimi anni e quando si raggiunge un certo tipo di, eh, di precipitazione regolarmente il fiume sonda. Ecco quindi su questo ovviamente è giusto dire abbiamo eventi atmosferici estremi ovviamente anche legati, alla cui la, la cui frequenza è legata ai cambiamenti climatici quindi avremo sempre di più eh, eventi estremi ma eh, diciamo che gli impatti sul territorio senza dubbio sono legati alla gestione del territorio quindi... a come viene eh, come vengono gestiti eh, le, il territorio insomma circostanti eh, le, le zone che noi poi di cui sentiamo sempre di più parlare durante, eh, durante questi, questi eventi, cioè le città quindi parliamo anche del territorio Eh, della zona che ovviamente eh, essendo eh, a Carrara sappiamo bene di cosa, di cosa si parla e ne parleremo tra qualche minuto dopo una breve pausa musicale con Giulio Milani Drive me to the next town And drive me to the next town Torniamo in diretta, eh, abbiamo anche questa telefonata, lascio la parola a Chiara. Allora, ecco, ci dovrebbe essere in linea. Giulio, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Perfetto. Allora, mh, ti abbiamo chiamato appunto per raccontarci anche eh, sull'onda del tuo libro mh, La terra bianca, marmo, chimica e altri disastri un po'... Eh, appunto su su cosa, su quale territorio? va a impattare quello che effettivamente è un evento naturale come una, una pre precipitazione abbondante, sì, ma eh, di cui si conosce bene la storia si ripete spesso negli anni e quindi non dovrebbe essere un evento tanto eh, disastroso e tanto distruttivo quanto quello infatti che, di cui volevamo parlare con te era proprio... Se ci potevi raccontare su che tipo di territorio? Di che tipo di eh, territorio si stiamo tratta, parlando? Sì, si tratta di. Mh, una, un, la, le montagne di, di, di Massa Carrara, le Alpi Apuane, sono montagne già di per se stesse molto instabili. Eh, e quindi con molte periodiche frane e quindi quando ci sono precipitazioni eventi pluviometrici più importanti insomma della norma è chiaro che vanno a, a impattare in, in una situazione che è già critica ma eh, si è pensato nonostante questo di eh, potenziare eh, quel distretto minerario che eh, diciamo si occupa prevalentemente dell'escavazione del, del marmo e dei detriti del marmo per farne il carbonato di calcio eh, con un progressivo aumentare della, della, della produzione che negli ultimi vent'anni ha raggiunto ormai la quota di 9 milioni di tonnellate di montagna estratti di marmo, insomma di detriti estratti all'anno e naturalmente parlando di un distretto minerario parliamo di uh, versanti franosi uh, pieni di detriti no? pensiamo che soltanto a Carrara uh, uh, ci sono sette cave per chilometro quadrato mentre nel resto diciamo del, del parco delle Alpi Apuane perché poi anche sarebbe anche un, un parco anzi un geoparco unesco abbiamo una densità di eh, un, una cava ogni 3 km quadrati e questo significa quindi dei versanti eh, quindi non soltanto diciamo che viene intaccato il patrimonio idrogeologico, paesaggistico archeologico, naturalistico ma proprio eh, si crea un'instabilità che è stata provata anche dai geologi della regione toscana che nel 2006 fecero un, un piano di azione ambientale eh, per investigare su quelle che erano state le cause della prima importante alluvione che è quella del 2003 e in quel caso lì appunto dissero che eh, l'estrazione eh, produceva proprio un eh, dissestro idrogeologico importante perché questi ravanetti, così si chiamano no? questi scarichi, diciamo così il displuvio degli scarichi del, della lavorazione del marmo eh, non fanno altro che eh, creare diversanti stabili e andare a poi a sollevare l'alveo dei fiumi come per esempio il Carrione che non ha più casse di espansione perché ci hanno costruito tutto intorno lungo i 20 km del Carrione, ci sono tutti depositi e segherie di marmo e proprio nel 2003 pensarono bene anche di ampliare la foce del Carrione costruendo questo piazzale città di massa, un ampliamento di 77 mila metri quadri del porto di Carrara che ha costruito una specie di tappo, quindi abbiamo lo scarico del, del, delle scaglie di marmo nel fiume, gli alvei che si sollevano, non ci sono casse di espansione e in più hanno messo il tappo in fondo è chiaro che infatti lo disse anche il geologo chiamato all'epoca Caniparola Caniparola disse che eh, se avessero fatto questo ampliamento a Marina di Carrara si sarebbe andati in, in gondola dal 2003 in avanti in effetti ci sono state ben quattro alluvioni che hanno prodotto danni gentissimi, anche dei morti ci sono stati e milioni di euro l'ultima costerà circa 140 milioni di euro di danni eh, e non sanno neanche tanto bene come come intervenire ci sono i, le ipotesi più bizzarre compresa quella di, di, di togliere i ponti eh, pur di non mettere mano, diciamo, alle vere cause, che appunto sono la presenza di questo ampliamento di un porto che in realtà è sovradimensionato, tant'è che l'autority portuale di Carrara verrà presto accorpata a quella di La Spezia perché non c'è abbastanza ehm, volume d'affari, no? E pensano addirittura di fare il progetto di questo sindaco che è Angelo Zubani eh, e era già eh, lo, presente nell'amministrazione precedente che ha voluto eh, l'ampliamento del porto l'idea loro, la loro soluzione è quella di ampliarlo ulteriormente quindi c'è questo progetto megagalattico del Waterfront che naturalmente è osteggiato da una parte della popolazione e che eh, paradossalmente gli stessi che hanno prodotto la, la causa per così dire che è stata quella provata insomma in qualche modo anche dagli studi dell'università ci vogliono proporre questa soluzione, quindi è chiaro che ci troviamo in una situazione davvero paradossale e, e che si spiega soltanto pensando agli interessi di questo distretto minerario che, dove in realtà ci sono poche famiglie che hanno una grandissima liquidità a disposizione poi ci sono anche delle indagini della magistratura che riguardano le sottofatturazioni il nero, quindi le esportazioni anche esportazioni e asportazioni della montagna non ufficiali e, e quindi possiamo capire che c'è una massa di denaro che viene gestita per eh, fondamentalmente consolidare le proprie posizioni e quindi sono, governano il territorio nonostante al territorio non, non solo non portino ricchezza, perché poi rimane sempre nelle mani di pochi, anzi secondo determinati studi il circa il 92% di questa ric ricchezza va fuori e, e quindi solo l'8% resta nella provincia, eh, ma eh, lo fanno a danno proprio della collettività. Su questo ti volevo anche sì. chiedere in effetti su, mh, sul, sulla lavorazione che viene fatta eh, attualmente, quasi per la maggior parte al di fuori del territorio di Carrara nel senso che poi anche appunto sono sempre eh, l'equilibrio degli interessi anche di chi ci lavora sia nelle cave sia proprio nell'indotto delle cave ma in realtà l'indotto si riduce sempre di più perché eh, la maggior parte delle lavorazioni viene effettuata anche all'estero, spesso in Cina. Certo, guarda, sentivo. 40 anni fa potevamo parlare di, di un, insieme all'indotto si parlava di circa 10-15 mila lavoratori, adesso se si arriva a 2 è una fortuna compreso l'indotto, perché per lavorare in una cava ormai bastano 3-4 operai con un joystick che, che, per posizionare le, le cariche per fare il, i trasporti con, con i camion, non c'è più la lizza, c'è tutto un mondo oleografico che la propaganda di questi imprenditori naturalmente continua a rimetterci sotto il naso come se fossimo ancora ai tempi di Michelangelo, la verità è, è un'altra, che è nato un saccheggio turbo capitalista, chiamiamolo così del, del territorio e, eh, e la filiera corta non esiste più è stata spazzata via e faccio solo un nome quello della famiglia Billan che nel luglio dell'anno scorso è diventata proprietaria di circa un terzo delle concessioni delle cave di, di Carrara E quindi mh, è una situazione paradossale anche da questo punto di vista, poi per non parlare della multinazionale e Omia, che è quella che eh, gestisce diciamo il grosso della mh, produzione e lavorazione dei detriti del marmo che costituiscono oggi il vero business, perché appunto i tre quarti dei de, de, de, de camion che scendono giù dalle montagne sono di detriti, che servono. mille camion non al giorno, per giorno per giusto? Che ma, passano per pronto, Carrara? circa 1.000 o 2.000 camion al giorno che passano per Carrara eh, 1.500 tir al giorno passavano per Carrara Prima che nel 2008 si decidesse di fare la famosa, famigerata strada dei marmi, che è tutta una serie di tunnel e di viadotti, che hanno tra l'altro seccato molte sorgenti, eccetera, che è costata 120 milioni di euro e che i, car i carraresi continuano a pagare, per cui metà della tassa marmi, che è di circa 19 milioni di euro all'anno, eh, vengono impiegati per ripianare questo debito, tant'è che Carrara è uno dei, forse il secondo comune più indebitato d'Italia, proprio a causa di questa di questa grande opera che hanno fatto per uh, servire, diciamo, le queste imprese, ecco. ecco. ritornando un momento a monte e ai problemi dei, dei detriti, leggevo che eh, diciamo circa l'80% di quello che si cava, eh, tu dicevi sulle 9 tonnellate, nove milioni di tonnellate all'anno, eh, circa l'80% è tutta. La per difetto, eh. Come? è una stima per difetto sì, diciamo, tutto, compreso tutto il comprensorio a Carrara diciamo a 4-5 milioni poi se si, aggiungo, se si aggiunge il comprensorio a quindi anche la parte del parco delle Alpi Apuane si raggiungono queste cifre ma sono quelle ufficiali poi c'è la montagna eh, asportata in via eh, ufficiosa, nel senso quella che non passa dalle pese, che non viene calcolata che produce il nero ecco. eh, certo. e di questa la cosa era il, il fatto che circa l'80% in realtà è, è detrito, che quindi diciamo la, la parte nobile che poi appunto viene utilizzata come marmo di carrare spedito in tutto il mondo è una piccolissima parte da cui sempre ci guadagnano come dicevamo prima le, le solite poche famiglie ma in più eh, si si distrugge si disgrega un un territorio veramente per ricavarne una una percentuale bassissima l'ottanta per cento che va in detrito e va a costituire appunto come come dicevi carbonato di calcio insomma Ma un, un, sembra un, un, un rapporto veramente a perdere questo. Eh, assolutamente, eh, c'è da dire che la legge regionale eh, che prevedeva appunto che i due terzi, eh, perché devono essere i due terzi de, del, de, dell'asportato potessero essere detriti, è stata fatta in un periodo in cui eh, il business non era diventato il carbonato di e calcio non era diventato ancora il business che, che è adesso. Adesso eh, scavano la montagna. per ottenere le scaglie non so come dire distruggono per distruggere per poi macinare la la montagna e appunto farne i diversi usi del del carbonato di calcio usi tutti industriali che poi hanno magari delle loro caratteristiche di sostenibilità di cui si fanno vanto certe certe industrie per dire che fanno una hanno una una filosofia ecosostenibile senza dire da dove arriva questo carbonato di calcio serve per fare che ne so la pasta dentifricia piuttosto che per sbiancare la carta delle dei libri, eh, viene usato nell'industria alimentare, lo troviamo nelle malte, nelle calci, eh, addirittura per, per fare per um, per uh, il pH del, dell'agricoltura, dei terreni cioè, quindi ci sono davvero moltissimi usi ma sono tutti usi industriali e, e, e appunto uh, non, so, non, non viene cavato per darlo agli scultori ecco in realtà uh, anche la pietra ornamentale quando viene utilizzata viene utilizzata per farci le mattonelle per, per, per piastrellare i gabinetti del sultano del Brunei per intenderci ecco ecco su questo mi sembra che eh, abbiamo fatto un, un quadro abbastanza chiaro de, della situazione E ti volevo chiedere però una, una cosa poi in particolare sulle, diciamo, su come si stanno muovendo le autorità quindi eh, leggevo che nel, nel marzo di quest'anno è stato approvato il nuovo piano urbanistico per, per la Toscana e in cui diciamo si... si Si, sembrava un, un, un, ottimo, eh, un ottimo traguardo il fatto di, di aver ottenuto l'obbligo eh, da parte dei, dei cavatori della, della valutazione paesaggistica, cosa che prima non c'era e anche del, dell'obbligo del, dei progetti di recupero per cave esistenti al di sopra dei 1200 metri e quindi non, non sarà più possibile anche eh, modificare modificare eh, proprio il paesaggio, quindi il, il, la, la, i profili delle montagne, cose che adesso, fino adesso non, cosa di cui non se ne è tenuto assolutamente conto, invece da adesso, da quello che ho capito dovrebbe cambiare qualcosa, ma è così? Qualcosa dovrebbe cambiare, però tutto sta come verrà applicata questa legge, perché, perché fin qui le leggi che sono state fatte le hanno tutte disapplicate sistematicamente, compreso il regolamento degli aghi mammiferi che venne fatto nel 1994 anche a Carrara giunta successiva poi non se ne fece nulla, quindi mh, dipende anche lì eh, come poi ricade sul territorio, siccome nel territorio c'è purtroppo una, un altissimo livello di mafiosità e non è che lo dico io, lo dice Aldo Giubilaro che è il eh, capo procuratore della provincia di Massa Carrara, che dice che fa paura a toccare con mano il tasso di illegalità e di illeciti che ci sono nel territorio, è chiaro che una legge che è uscita fuori ehm, compromessa così dal, eh, dall'attività di lobbying fatta dai cavatori perché all'inizio prevedeva addirittura la chiusura di una trentina di cave tra le più dannose nel parco delle Alpi Apuane questo piano paesaggistico sto parlando del febbraio del 2014 poi ci sono stati appunto questi interventi addirittura hanno fatto serrate hanno deportato i cavatori eh, per, per portarli a Pietrasanta a protestare delle cose mai, non più viste e, e sono riusciti ad ottenere eh, ampie rassicurazioni rispetto alla situazione no perché eh, adesso si prevede addirittura che si possa aumentare del 30% in certi casi il piano di coltivazione, perché così si chiama con un eufemismo la, la distruzione, piano di coltivazione come se potesse ricrescere, no? eh, sappiamo che è una risorsa limitata, anzi limitatissima, si pensi ormai che eh, durerà più 30 anni la possibilità di recuperare il materiale pregiato e poi il picco finisce, ecco. però ci domandiamo cosa resterà delle sorgenti, degli acquiferi superficiali interni del sistema carsico Apuane quando tra 30 anni avranno finito di eh, trovare il meglio che poteva dare questa montagna e, e questo è il problema anche un problema di tempo e, cioè ci potremmo trovare in una situazione in cui ormai il danno è fatto e, e non possiamo più farci nulla e dovremo avere a che fare solo col, col dissesto solo con i problemi che ci lascerà in eredità eh, questa situazione così come ce li lasciò per, per cui non ci inventiamo nulla no da questa prospettiva l'industria chimica della zona industriale apuana che eh, per riuscire a togliercela dobbiamo aspettare l'esplosione prima della, del serbatoio della Rumianca nel 1984 con la fuga di diossina e poi nel 1988 la fuga di, del pesticida Rogor della Farmoplant eh, è cioè, finita col botto, quella storia lì e noi abbiamo ancora oggi scusa, milioni di euro di preventivo per le bonifiche mm. che naturalmente non verranno effettuate perché non ci sono questi soldi ma all'italiana adesso stanno modificando i SIR no? i Sin i siti di interesse nazionale che diventano SIR, siti di interesse regionale con meno obblighi burocratici in modo da poterla sfangare così e quindi andare avanti senza fare nessuna bonifica noi abbiamo una delle falde acquifere tra i più inquinati d'Italia paghiamo una delle bollette dell'acqua Tra le più care della Toscana, proprio perché ci servono cinque diversi livelli di depurazione, un'acqua che dovrebbe essere appunto sorgiva di montagna alpina e eh, che invece noi dobbiamo bonificare, sanificare perché è, è infiltrata dagli idrocarburi, dai metalli pesanti, da tutti i residui della lavorazione del, del marmo appunto. Eh, senti Giulio, non scusami. La famosa marmettola. Eh, ciao sono Marco, volevo farti una domanda anch'io. io proprio a proposito appunto della, della marmettola e dei detriti quindi torniamo un attimo un passo indietro sì. eh, intanto abbiamo detto che è un parco regionale sito UNESCO, un geoparco quindi immagino ci siano anche delle leggi abbastanza restrittive per il, lo smaltimento degli scarti di lavorazione di queste cave sì, certo, teoricamente queste, queste leggi probabilmente non sono particolarmente seguite o sono comunque disattese se poi ci sono dei fiumi che periodicamente diventano, sembrano latte, non sembra più acqua, sembrano sono fiumi bianchi che portano soltanto carbonato di calcio in pratica. Sì, è un fenomeno tutto a puano, si potrebbero fare forse del turismo su questa cosa. È il miracolo dell'acqua che diventa di latte. Bene, grazie mille Giulio per il tuo intervento grazie e a voi. ci risentiamo presto. Grazie. Va bene, buon proseguimento. Ciao. Allora, torniamo in voce. Abbiamo Rossella del collettivo Arlock. Ci senti? Sì, sì, vi sento, vi sento. Voi mi sentite? A posto. e Quindi, niente, Rossella, mh, volevamo parlare insieme a te un po' um, appunto di cosa... Mh, mh, intanto se ci facevi un po' una descrizione di quello che, che, che è successo il 5, il 5 novembre perché anche cercando online non è che abbiamo trovato molti dettagli a parte appunto un argine rotto molto prevedibile e, e cose molto limitate insomma però più che altro poi volevo chiedervi appunto come, come collettivo Come, come avete visto come vi, vi siete mossi voi nel, nel dopo alluvione e come vedete che eh, la gente di, di, di Carrara ha reagito alla alla a questa situazione che appunto è un po' è un po' annunciato a Carrara una. una questo tipo di di, di eventi eh, cioè da, dicevamo prima all'inizio della trasmissione come eventi climatici è abbastanza ricorrente avere eh, forti precipitazioni soprattutto novembre ottobre però eh, aumentando ovviamente dato l, eh, la situazione del territorio di cui abbiamo parlato poco fa con con Giulio Milani e, m, come insomma qual è stata poi alla fine la reazione dopo sia da parte delle, delle persone che vivono nel territorio sia da parte appunto dell'amministrazione dell comunale ma eh, allora la reazione beh sull'immediato diciamo che c'è stato una un forte una forte reazione da parte della popolazione di solidarietà per cui Quello che è accaduto i primi giorni è stato proprio una, un muoversi, ti parlo anche da protagonista di questa cosa perché io non ho subito l'alluvione direttamente, però ad esempio eh, molti amici che vivono nella zona in cui c'è stata l'alluvione il 5 novembre scorso, anch'io stessa la mattina mi sono alzata presto eh, perché ho saputo tramite messaggi E sono andata con altri a intervenire direttamente nelle case, capire se c'era bisogno di aiuto, se, se si poteva fare qualcosa, insomma, lì per lì proprio una cosa pratica di solidarietà. E poi come si era verificato anche ne, nelle altre alluvioni, la cosa particolare è perché noi ne abbiamo avute quattro di alluvioni negli ultimi dieci anni. La cosa particolare è che invece l'8 novembre, cioè tre giorni dopo l'alluvione, c'è stato un tantam via Facebook, insomma un'iniziativa piuttosto privata, che però è riuscita a coinvolgere circa 3.000 persone. Quindi l'8 novembre ci siamo ritrovati sotto il comune in appunto circa 3.000 Di, di diversissima provenienza sia sociale che politica eh, a chiedere appunto spiegazioni in realtà lì per lì, insomma senza un'intenzione un reale di, di rivolta diciamo che poi invece è quello che si è verificato. Questo si è verificato perché invece la reazione immediata delle istituzioni è stata quella di, di un sindaco che si è presentato sulle scale del, del comune davanti a 3.000 persone e ha avuto il coraggio di dire che, che né lui né la giunta si sentivano responsabili di quanto accaduto. Ora questo è discutibile già di base, di per sé, perché comunque un sindaco è responsabile della salute dei propri cittadini, è il primo responsabile. Oltre a questo se avete insomma cercato qualche informazione online sap sapete che l'argine del fiume Carione fa parte, quello che, è, che, che si è rotto e che quindi ha provocato l'alluvione fa parte di una serie di interventi promossi dalla regione, dalla provincia e dal comune di Carrara e questo argine pare non fosse costruito a norma, ora tolti tutti tutte le teorie per cui dentro un muro di cemento non ci debba essere del polistirolo, cosa che invece c'era e in realtà il polistirolo... ci ci deve essere eh, probabilmente però in quantità inferiori a quelle che c'erano eh, invece nel muro costruito. E la cosa è che non costruito... è stato non è stato fatto neanche il collaudo di quest'opera. Esatto, due. cioè ha avuto tutta una serie di di problemi tra cui esattamente pare che manchi il collaudo dell'opera. E ora chiaramente c'è un'indagine in corso, per cui saranno tutte cose che poi dovranno essere valutate da chi di dovere, di cui noi ci fidiamo il giusto, però insomma già già così si capisce che sicuramente qualcosa non era non era in regola in quest'opera. e In più, quest'opera è stata affidata una a una ditta che si chiama Helios e che ha già un un passato nebuloso sia in alcune opere sempre di... di mitigazione del rischio idrogeologico in alcune aree limitrofe al nostro comune, sia, sì, se avete seguito un po' le vicende, Elios è una delle ditte indagate anche per quanto riguarda gli appalti di Expo. Ciao Rossella, posso farti una Ciao. domanda? Ma alla luce di questo, cioè dopo la prima fase fortemente emotiva, A distanza di un anno, eh, per quanto riguarda la popolazione, il, la consapevolezza resta forte della correlazione tra questi eventi alluvionali e l'attività estrattiva? Oppure come, come capita spesso in Italia, come siamo abituati per quanto riguarda gli eventi eh, di forte entità idrogeologica, poi le persone si dimenticano o comunque non... Eh, non si crea questa correlazione tra appunto l'attività estrattiva come in questo caso di, di Carrara e quindi poi si dimentica e si pensa sempre che siano eventi che un po' diciamo le divinità ci puniscono ogni anno ogni e qualche anno. ma in realtà la la sensibilità da questo punto di vista è aumentata questo è un dato da rilevare nel senso che la popolazione per la maggior parte quella che ha partecipato poi a, anche nei mesi che ci eh, si sono susseguiti perché c'è stata un'occupazione di tre mesi della di una ala del comune Uh, dove abbiamo fatto appunto iniziative proprio formative da questo punto di vista ha aumentato un po' la consapevolezza però la, la storia di Carrara è una storia complessa dove l'attività estrattiva è, è legata proprio allo sviluppo della città Per cui si è creata una sorta di schizofrenia fra l'idea che queste attività siano quelle che ci hanno consentito di vivere fino ad oggi e quella di dover invece arrivare a capire che questa attività è quella che ci sta uccidendo lentamente e oramai neanche più tanto lentamente, quindi è un po'... È un po' ancora difficile riuscire a, a far capire realmente che a questo tipo di attività noi dovremmo lentamente arrivare a rinunciarci e spostarci su altri tipi di economie più sostenibili. Però il lavoro da fare è proprio quello: quello Ma... di insistere su su affinché questa consapevolezza diventi sempre più, più radicata. Ma quindi nel mi stai dicendo in città comunque rimane forte la parte di chi riesce. a far credere al cittadino medio che, insomma, è un'attività economicamente importante, che dà lavoro, cioè continua questa retorica e convince ancora tante persone, quindi? Purtroppo sì, purtroppo questa retorica continua e continua anche sulla base di grandi bugie e di grandi cose nascoste, oltre, a che, oltre che bugie. C'è un'amministrazione che continua a sostenere Che, eh, parte, eh, che la maggior parte dell'attività estrattiva sia effettivamente quella che dà da mangiare alla città eh, sostenendo per esempio che ci sono eh, decine di migliaia di impiegati nel settore estrattivo quando in realtà penso che Giulio vi abbia dato dei dati piuttosto chiari ma pare che tra eh, impiegati diretti e indotto si arrivi a poche migliaia Ecco poi un'altra un domanda che ti volevo fare era su... diciamo l'approvazione de, del, del nuovo piano urbanistico che mh, dovrebbe essere passata nel marzo di quest'anno, marzo-aprile di quest'anno, marzo quest eh, sui diciamo, nuovi obblighi de, sulla valutazione paesaggistica d, diciamo delle norme un po' più restrittive per i cavatori che infatti hanno avuto anche delle reazioni eh, oppositive a questo ma voi invece secondo voi è sufficiente e abbastanza stanza queste queste nuove no, norme non sono capito, sufficienti Ah, ehm, allora mi ripeto, eh, ti chiedevo se eh, la reazione, la vostra reazione dei comitati, de del collettivo, dell'assemblea permanente di Carrara, se eh, al alla, alla nuovo piano paesaggistico eh, della regione si è, è presa come una cosa positiva o se è, se, se è sufficiente secondo voi? Ma, uh, il nuovo piano paesaggistico sicuramente per come era stato pensato, cioè per come era in origine era un piano assolutamente migliorativo della situazione che noi andiamo ad affrontare ogni giorno. Il problema è che in realtà questo piano paesaggistico è stato fatto un attacco politico pesantissimo per cui è stato emendato. nelle parti più, più interessanti e quindi indebolito eh, al punto da da non essere più neanche così efficace e sinceramente la nostra reazione è stata fortissima nel momento in cui cioè ci sono stati proprio i giochi di palazzo, cioè in cui si andava a discutere questi emendamenti C'è stata una manifestazione a Firenze e noi abbiamo come allora ancora come assemblea permanente portammo circa 80 persone in montagna, in corteo, eh, con i bambini, con la neve, insomma anche in una situazione particolare proprio per fare un gesto di riappropriazione del territorio. Ecco, era e, quello sono, che sono mi, mi aspettavo. anche a diversi a diversi momenti istituzionali però in realtà di fatto questo piano paesaggistico è per come è passato è passato emendato e quindi totalmente in, inefficiente inefficace a quelli che sarebbero invece le necessità perché poi si scava in una zona che è parco Esatto, per cui Bene, ancora peggio di... Rossella. Ti ti ringrazio moltissimo, siamo, siamo in chiusura, grazie molte per la testimonianza e le, le informazioni che hai portato in radio. e Ci se, risentiamo presto, vi ringrazio, grazie, ciao. alla prossima, ciao. Bene, chiudiamo quindi qui questa puntata di, di Entrovia Massima su dissesto del territorio oggi più che, che su acqua pubblica e così andranno avanti le, le prossime puntate eh, durante questo, questo anno di trasmissione e quindi saluto tutti e tutte e alla prossima. Ricordiamo che questa è Radio Ondarossa 87.9 in FM. Ricordiamo anche la necessità di sottoscrivere per la radio con i mezzi tradizionali sul conto corrente 61 80 40.01 all'ufficio postale oppure venendo direttamente qui in radio a Via dei Volsci. cinquantasei al quartiere San Lorenzo oppure utilizzando la telematica e internet eh, collegandovi al sito www.ondarossa.info potete fare un versamento appunto attraverso il eh, sito della radio ricordiamo che la radio non campa d'aria e eh, dal 1977 è libera perché eh, appunto lo vogliono le ascoltatrici e gli ascoltatori senza padroni senza Padrini senza pubblicità, soltanto con il sostegno di chi se la sente.